السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويم وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه وهو اللطيف الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد وطنزو تزاماجينا وكاريبشيني كومويو مكنجوفو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقipende cha tauhid awala tauhid muanzo na mpaka sasa tumeweza kukumbushana mengi kupitia mada hii muhimu na tungale katika أهل السنة aqidatu ahli sunnati wal jamaa ambacho kimaandikwa na Sheikh Muhammad Ibrahim al-Hamd hafidhahu Allah tbaraka wa taala na kimependekezwa na Sheikh Ibn Uthaymeen Sheikh Ibn Baz rahimahullahu tbaraka wa taala na katika kipindi kilichotangulia tulifikia katika mambo ambayo ni hasa al aqidah al islamiyah aqidatu ahl as wal jamaah man katika aqida ya ahl as sunnah wal jamaah lina ndra katika madhehebu mengine katika, wa, katika watu ambao wameshikamana na na madhahib nyingine au manahij nyingine isiyokuwa hii ya ahl as sunnah wal jamaah natulizungumza ya kwanza ambalo ni salamatul masdar ya kuwa huko wanachochukua ahlu sunnati waljamaa aqida yao ni kutokamana na alkitabu sunnah. ni masadir ni sos, ni asli ambayo haina pingamizi ni asli ambayo haina shaka ndani yake ni asli ambayo uislamu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wametuelekeza sisi kuchukua mafunzo yetu kwayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla ya kuondoka kwake alituambia nabi alayhi salatu wassalam Mtume alihisi sallallahu alayhi wasallam yakwa taraktu. nimuwachiyani ma intamassaktum bihi lan tadillu abada nimuwachiyani kitu au uh, jambo ambalo kwamba Lau ukishikamana nalo Basi ham taweza njia baada yangu. kwa anataka kubakia katika njia aliyotuachia Rasul sallallahu alaihi wasallam afanya bidii kujua ni jambo gani hili alilotuachia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ili aweze kushikamana nalo asipotee njia aendelea kuwa katika njia ambayo itamuelekeza kwa Allah njia ambayo misho wake itaishia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na aliyoatuachia mtume sallallahu alayhi wasallam asema kitabu lallahi wa sunnati kitabu lallahi wa sunnati kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya bona sallallahu alayhi wasallama na hii hii chimbuko ya asli, ya aqida ya ahlu sunnati wal jamaa madhehebu ma, ma, ma, ma, ma, ma mengine yao si kitabu na In individuals او نيفكوندي فلاني ambao kwaamba vimaanzishwa kupitia ndoto na kadhalik amma aqida ya ahlus sunnah wal jamaa masdariya wa nasal masdariya wa masdar ambauni safi ni kitabu cha allah na sunnah ya nabi sallallahu alayhi wasallam vilavile eh Miongoni mwa mambo ya kipekee yanayopatikana katika hii ya akida انها takumu على taslimi لله تعالى ولرسوله عقيده هي امجengoa kwa kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam dam ambalo kwamba limethibiti katika kitabu cha Allah limethibiti katika sunnah ya nabi sallallahu alayhi wa sallam wao hawana pingamizi yoyote nayo Imethibiti kwa Qur'an Allah sema ipo naam tumesalimisha amri ya kuwa kweli lipo ama kama halipo kwa sasa litakuja kuwa kama vile Uislamu umetupasha mengi kuhusiana na na maisha ya baadaye haya albarzakhia maisha ya kaburi Mtume wetu صلى الله عليه ametufunza ya kuwa kuna mengi atakayotokea baada ya kufa kwa mwanadamu bali kuanzia wakati huo wa, wa, wa ihtidar kuanzia wakati huo ambapo yeye aanza kumuona malakul maut na kuendelea Ye, kuna mengi ambayo kwamba yanatokea katika maisha yake imma ni kuwaona malaika moja kwa moja tukiwa hai hivi hatuwezi tukoona malaika kwa macho yetu ya kawaida lakini huyo anayefariki yeye huona ona mengi ambayo wale ambao kwa pembezoni mwake hawaoni kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallama Abu Salama radhiallahu anhu alipo fariki kama anavyosimulia umu Salama Abu Salama alipo fariki mtume sallallahu alaihi wasallama عليه chumbani mwake dakhala alaihi an-nabiy btu sallallahu alayhi wasallam akafunga macho ya abu salama ambayo ilikuwa imekodolewa inaangalia juu kisha akasema sallallahu alayhi wasallam inaruhu al اذا qubid ittaba'ahu albasar roho ya munadamu inapotolewa basi macho fuata ile roho nikawaamba yale macho ya yule mwenye kufariki anaona mengi aona roho yake inaelekea na macho inafuata na inabaki hivyo Anapoingizwa kwenye kaburi baada ya muda labda ile ile kaburi ikifukuliwa kuna mengi ambayo kwamba yatakosekana yata, yata pale mwili haitakuwa hana macho hana nini ni mifupa. lakini akida ya ahlu sunati wal jamaa yule bana yuko hai haya barzakh haya ya maisha kama hiyo lakini sisi tuamini ni mtume wetu ametuambia ni Allah subhanahu wa ta'ala ameshiriki katika Qur'an ya kuwa katika kaburi kuna uhai kwao wa ahlus sunnati wal jamaa wa wow, utakak'ida yao wanasalamisha salamisha amri wanasema maada imethibitiwa kwa qur'an imethibitiwa kwa sunna ya rasul sallallahu alaihi wasallam hatu na pingamizi hata kama kwa kiwango fulani akili ya mwanadamu inashindwa ku comprehend inashindwa kuweza kuwazia mambo kama hayo lakini wao watasema ni zaidi ya fikra yetu iko juu ya akili yetu kwa kuna baadhi ya watu ambao wanahesabika katika ahlus sunnah wal jamaa laakin ma'a baadhi ya mambo ya kimsingi katika aqida ya ahlus sunnah wal jamaa kwa sababu ya kutumia fikra zao kwa sababu ya kutumia akili zao ambazo, wa khuliqal insanu dha'ifa mnadamu ameumbwa kuwa dhaif hata kama we utakuwa ni smart kiasi gani lakini utakuwa na ule upungufu wa kibinadamu ndio ni muhimu kusalimisha amri dhidi ya au deal na alquran wa sunnah na dini ya allah subhanahu wa ta'ala maana ali radiyallahu anhu akasema lau ingelikuwa dini nena na akili za watu basi ingekuwa kupangusa kuwa hufain au socks inapanguzwa chini na wala sio juu tunavyofaa kufanya ni kwa sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala naam inakubaliana na akili ya mwanadamu lakini ni dini kwanza ndiyo akili ifuate lakini tusiweke akili kwanza alafu dini ikifuatia nyuma la kwa hivyo katika mambo ya kipekee ya ahlu sunnati wal jamaa wao hu salimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni aya iwe ni hadithi hadithi mtu awana ay haya yakubaliana na akili yangu. naam haikubaliana na akili yako lakini Allahu الله سبحانه وتعالى عن بني جوزي زائدي اكو ياهي ndio ameweka jambo kama lile liweze kufanywa mengoni mwa mambo ya kipekee ya aqida ya ahlus sunnah wal jamaa ni mwafaqatohaa lil fitra al qawimah wal aql al salim ana sama sheikh aqida yak islam kubaliana na akili ya mwanadamu akili ambayo ni salim akili ya mtu ambaye kwamba اكو naturally اكو اكو mtu ambaye akili yake haijakuwa manipulated haijakuwa imechanganywa na kuharibiwa na mambo kadha wakadha akili yake iko safi asema fa aqidatu ahlis sunnati wal jamaa mulaimatun lil fitrati sambamba hay fitra umbile lake asili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaombia watu hautakuta jambo lolote katika Uislamu ambapo utasema ah na hili lina khalifu alivyotuomba Allah la utakuta everything kila jambo linakubaliana moja kwa moja na alivyotuomba na Allah alivyotuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala f'al sarih al-khali min ash wash-shubuhat asema Sheikh aqli yote akili timamu ya munadamu ambayo kuwa contaminated na shubuhat yani uh, uh, shubuhat misconceptions na shahawat na matamanio mbalimbali basi akili kama hii la yunaqidhun nass asalim min al-ilali walqawadi akili kama hii haiwezi ikawa na kukinzana na nass na aya ama hadithi ambayo imethibiti kutoka kwa nabii sallallahu alaihi wasallam mtu ambaye atapinga hadithi yoyote ya rasul sallallahu alaihi wasallama kusema kuwa jambo hili haliingia akilini basi akili yake ndio ina fikra zake na mawazo yake ndio yame yameharibika yameharibiwa na mambo kadha wa kadha ama hadithi hiyo ama aya hiyo ambaye imethibiti uh, hadithi ambayo imethibiti na yake ni kama ilivotolewa na wema waliotangulia itakuwa haina shida bali huyu ndo ana shida lakini unapoangalia aqida zingine unapoangalia eh, madhahib mengine Utakuta kuwa imejaa ndani yake aua mambo ambayo ni ya kuwazia imejaa ndani yake bid'a imeja ndani yake mambo ambayo inaenda kinyume moja kwa moja na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inaenda moja kwa moja na mtazamo wa kiakili ya mwanadamu ambaye ana lake la kiaṣli alfitra asalima Takuta watu wanafanya mambo ambayo mtu ambaye dini yakitazama hivi anashangazwa na watu hao wanafanya nini hao wanafanya nini Mbwana tukuta baadhi ya watu wanapofanya maombi yao wanapoomba watu wanafanya mambo ya kiajabu ajabu. Watu wanafanya mambo ya kiajabu ajabu. Bali wengine wanafanya mambo hayo ya kiajabu ndani ya sehemu zao za ibada. Utakuta mtu kuna clip ilikuwa ina eneana anashangaa ilikuwa inafanyeka wapi? Eh wale wafasi wa yule ja, ya yule bwana kila mmoja amaambiwa akuje na chupa mbili za soda. Sijui chupa mbili zina zina, zina, zina muujiza gani ndani atakuja nazo atampatia yule muendesha ile ibada wanavyosema wenyewe kisha anamumiminia juu ya muli yake ni kama anaoga nayo hili ni jambo ambalo kwamba mtu ambaye yeye hana dini wacha kuwa mslamu hana dini anapotazama anaona jambo hili ni jambo ambalo kwamba leenda kinyume na alivomrish Allah Subhanahu wa Ta'ala au nd kinyume na akili timamu ya kibinadamu na mengine mengi ambayo huwa tunayashuhudia kila leo. Kwa maana munadamu ambaye atakuwa mbali na aqida ya salima, aqida sahihi, Akidha ambayo imewekewa msingi kupitia Qur'ani na Sunna, siku zote atakuwa anafanya mambo ambayo wenye akili wakimtizama watakuwa wanamshangaa. Mambo ambayo kwake yeye kulingamana na yeye anafanya jambo ambalo kwamba na ibada jambo ambalo kwamba lamkaribisha kwa Mola wake lakini kwa kuwa jambo lile halina msingi katika vitabu alivyovushusha Allah katika wahyi aliyoleta Allah mtu kama huyo atakuwa anafanya mambo ambayo ni ya kimaajabu mambo ambayo ni ya kushangaza mambo ambayo inaenda kinyume na mtazamo sahihi wa kibinadamu وحدى كصفه زعقيده هي اهل السنه والجماعه انكباليانا ومتزامه صحيح يا كاكيل يا منادم انكباليانا امبله اللي واومب الله سبحانه وتعالى وانادم مiongoni mwa mambo ya kipekee ya akida hi ahli sunnati wal jamaa attisal sanadiha bir rasul sallallahu alayhi wa sallama wat وعملا واعتقادا وتكنت عقيده يا اهل السنه والجماعه ان رودي مفundisho yake yana asli kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama kutoka kwa masahaba wake sallallahu alayhi wasallama na tabi'in na wema waliotangulia iwe ni qaul yalabambu au kwamba nasema kama tamshi iwe ni vitendo au ni aqida yao yote ina asli kutoka kwa rasul sallallahu alayhi wasallama na wema waliotangulia wao hawajifanyii watu kiholela. Hawajifanyii mambo kiholela. Madam jambo ni jambo la ibada. Madam jambo ni jambo la ibada. Kabla yakulifanya ni lazima kuliregesha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wema waliotangulia. Ni aya ya Qur'an, ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ufahamu wake, na regesha kwa Rasuul sallallahu alayhi wasallam wa wa na wema waliotangulia. Kila wanachokifanya ina asli kutoka kuwa hao wema wa waliotangulia wakiongozwa na nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sheikh Osama hafidhahullah hili la kipekee min khasa'is si ahli sunnah miongoni mwa mambo ya kipekee ya ahli sunnati wal jamaa biha kathirun min wa wa ahli sunnah wa na jambu hili kashiaati wao kama vile mashia na wengineo wanakubali ya kuwa ahlu sunna moja katika mazuri yao moja katika mambo ambayo wanatushindia wao kila wanachokifanya wana na rasul sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake Kinyuma na ushiya ambayo ilikuja baadae baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka baada ya wengi katika masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka unakubali hilo ama ahlu sunnati waljamaa wa wa nakiri hawa washia yakuwa kweli wao wanafanya aliyokuwa akiafanya mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba wake ridwanullahi tbaraka wa taala alayhim Sheikh Anasema fala yujadu bihamdillah basi halipatikani na tunamshukuru Allah subhanahu wa taala kwa hilo usuli ahli اصول اهل السنه والجماعه جنب لولوت لكمسingi miongoni mwa mambo ya kimsingi ahli sunnati wal jamaa ليس wa له aslun au او مستند kitabi wa sunna hakuna jambo jambololote ambalo kwamba halina asli au haliwaz likayagemezwa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya nabii sallallahu alayhi wa sallama au ani salafi as أو وما وليتغليا كل جانبك تكاء منغوني مامبو يا كعيده مامبو يا كعباده ولو يفعل اهل السنه والجماعه انمسينجي kutoka كو سنه انتمي صلى الله عليه وسلم واما وليتغليا بخلاف العقائد الاخرى المبتدعه في يومنا مسينجي منين يا كعيده ambazo kwamba zime zimezushwa upi katika ulimwengu katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala fala sanadalaha min alkitabi au as-sunnati au an salafi salih inakuwa mambo kama hayo hayana msingi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم au wemo aliyotangulia basi kibaitakuwa halina msingi halina msingi halina asili yoyote kutoka kwa Qur'an kutoka kwa sunna kutoka kwa wema waliotangulia hiyo itakuwa ni dini kweli itakuwa sihini tena bali itakuwa ni mambo ambayo watu wamejiwekea wenyewe na wala halina msingi halina nafasi katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mambo ya kipekee ya aqida hii aqida ya hi, ahlus sunnati wal jamaa ni alwuduhu wasuhulatu wal bayan ni uwazi wa hali ya juu Wapesi wa hali ya juu ubainifu wa hali yajuu, ya juu mambo yako wazi hakuna vitu vilivyojifungafunga hakuna kitu ambacho kwamba utaambiwa hii huwezi ukaelewa la kila kitu iko wazi hata Allah subhanahu wa ta'ala mbaya hatumuoni Allah huu jalaluhu wazi kupitia dalili zake kupitia aya zake kupitia viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hatutamuona katika huu ulimwengu Tutamuona akhira lakini hapa ulimwengu mtona nini mtona viumbe vyangu mtona aya zangu ni Allah subhanahu wa ta'ala yake yeye ndiye aliyatuambia kuwa yeye ndiyo muumba wa bingu na ardhi yeye ndio raf'a haa, haa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alinyanyua bingu na akaipa akaitengeza kwa uzuri mno Nina mwingine ashawahi kudai ya kuwa yeye ndio muumba wa bingu na ardhi. Hamna. Kwa Allah yuko, aliyaumba bingu, Allah yupo. Allah Subhanahu wa ta'ala yake ndiyo aliyetuambia yuqallibu al-laila 'ala an-nahaar wa yuqallibu an 'ala lail Allah Subhanahu wa ta'ala ndiye alijalia usikuna mchana zikapishana automatically perfectly yeye yeah, ndo peke yake nani mwingine ambaye ashawahi kudai ya kuwa yeye yeah, yeah, anaingiza usiku kwa mchana na mchana kwa usiku kwa hali ya uzuri kabisa nani hamna Allah subhanahu wa ta'ala yeye yeah, ndiye ametuambia ameturuhisishia bahari ili wanadamu wafanya shughuli zao mbalimbali baharini za kibaharia <coughs> nani mwingine ashawahi kudai madai hayo hamna Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametuambia yeye ndiye aliyetuumba. Na mwingine wa madai ya kuwa yeye ndiye ameumba wanadamu hamna. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kuelewa concept hii ya oneness of Allah. Kuelewa madhi ya umoja ya kuwa Allah yuko mmoja peke yake na muumba wa kila kitu na yupo singumu kuelewa ni sahali mno mwanadamu anapofungua akili yake akili yake anapofungua utazama ama mtazamo wake kwa mambo mbalimbali mtazamo wake kwa muumba wa bingu na ardhi ni kama leo ndugu zangu watazamaji <coughs> kuna wengi ambao wanadai ya kuwa Mungu hayupo ulimwengu huu umeumejii imeumbwa yani imejileta tu naturally ghafla na ulimwengu ikawa ulimwengu haina muumba hakuna Mungu lakini wao wao ambao kuwa hamna Mungu leo wanakiri ya kuwa kuna ugonjwa huu ambao unaitwa korona. Na wao hawaoni korona kwa macho yao bali wanaona signs zake, wanaona dalili zake. Maambiwa ya kuwa mtu akiwa na hali kama hii na hii na hii basi hiyo ni eh virusi vya corona na huenda atakuwa na alama na alama kadha wa wakadha wa na misho hata huenda akafa wanajionea hizo alama lakini hawajiona virusi venyewe na wanakubali kuwa ipo basi bona wasiamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko hali ya kuwa Allah amewawekea wazi kila kitu bali Allah anawaambia wafi fi afala tubsirun niam ingawa هذا سي موضوعياتك اليوم لكن عقيده يا اهل السنه والجماعه ان اوازي وبسي نا وابينف وحاليجو فهي عقيده سهله واضحه كوضوح الشمس في رابعه النهار نعقيد ام ويكوانبا اكووازي إن سحالي نو نا ايمبامبانوليوا كابيس ايمويكواوازي كانكوما حكونا امباي Uh, hukana hoka na anapoona jua mchana kabisa jua inawaka aseme hakuna jua hamna ambaye anaweza pinga jambo kama hilo vivyo hivyo akida ya ahlu waljamaa, iko wazi ni sahali kuelewa ni nzuri mno haikatai isipokuwa mtu ambaye ana upungufu ndani yake yeye mwenyewe fala labsa hakuna cha kilichojificha ambacho hakiko wazi wala gumo wala taqid wala altwa hakuna uzito wa aina yoyote hakuna ugumu wa aina yoyote kuielewa dini hii kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kuwa nyepesi Allah ameifanya kuwa nyepesi msingi yake Allah ameifanya kuwa nyepesi al ni alquran wala qad yassarna alquran lidhikr al al fahal ikiwa wewe ni katika wafasi wa sunna waljamaa na kuna mambo kadha wakadha ambayo unaona i make sense ama umeshindwa kuelewa basi ni ufahamu tu umekosa ndugu yangu au umekosa mtu akukueleweesha kwa namna ambavyo kwamba ni sahali na kukufanya wewe kuelewa zaidi kama kwa mfano kuna watu ambao wanashida na alqadaa walqadar wanashida na kuelewa na jambo la qadar na nasema ah hii ni jambo mimi Haijakita hay, katika moyo wangu bado mimi siamini bado jambo hilo ni kuwa wewe haujapata wa kukuelewesha vizuri lao ukipata ambaye aweze kukuelewesha vizuri akakuwekea wazi iliyofundisha sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala utaona kuwa kumbe ni jambo ambalo kwamba ni sahali kuelewa fala hakuna uzito wa aina yote. asema sheikh fa alfazha Lafzi mbali mbali iliyotumika ndani yake au ndani ya mafunzo yake yakowazi wa maaniha bayyinatan yafhamuha al-alim na maana za hizo alfaz maana ya, ya aqida ya ahlu sunnah wal jamaa mafundisho yake yakowazi anaelewa mtu ambaye ni msomi na asiyakuwa msomi anaelewa mtu ambaye ni mdogo na mkubwa kwa sababu faqad jaa abi al-rasul sallallahu alayhi wa sallam baydhaa naqiyyah mutumma sallallahu alayhi wa sallama amma thalathiyyah hiya naqiydahu ahlu sunnah wal jamaa'ah iku iko nyaupe kabisa safi usiku ni kama mchana na mchana ni kama usiku ni njia ambayo iko wazi ni njia ambayo iko wazi ni njia ambayo ni rahisi kueleweka na kutambulika yoyote ambaye kwamba atakataa kufuata hatakuwa na hoja ya kutoona Asa, a, mtu atosema si kuona njia si kupata njia si kuelewa njia ya kufuata njia hii iko wazi iko wadhih. alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam la yazi'u anha ila halik mtu ambaye atakengeuka na atakataa kufuata njia hii basi atakuwa ni mwenye kujiangamiza mwenyewe wala hatu kuwa na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asema ميونوني موا مambo ambayo yanaonesha uwazi وعقيده اهل السنه والجماعه ما جاء في حديث جبريل عليه السلام المشهور ني يلام تجيبوا اممتيه صلى الله عليه وسلم القوا ان يجيبوا في حديث يا جبريل فقد انتظم فقد انتظم هذا الحديث اصول الإسلام بمنتهى اليسر والسهوله والوضوح والبيان sama kwa kweli hadithi hii katika hadithi hii mtume sallallahu alayhi wasallama amelezea uslamu kwa wazi na kwa usahali kabisa ameulizwa mal islam uslamu ni nini ameulizwa kuhusu imani ni nini ameulizwa kuhusu maana ya ihsan ni nini ameulizwa kuhusu sana na kiyama na kadhalika na yote mtume sallallahu alayhi wasallama Ameyajibu na kuyaelesha kwa uwazi kuonyesha kuwa Uislamu akida ya Kiislamu akida ya Ahlu Sunnah wal Jamaa ni akida ambayo na uwazi una usahali yoyote anataka kuelewa na kufuata itakuwa ni sahali kwake yeye kuweza kuelewa na kufuata Asema, miongoni mwa dalili za kuwa dhalika min kathira na miongoni mwa dalili za kuonyesha usahali نعقيده يا أهل السنه والجماعه ني منجي كبسات ولهو كل منادام اناweza akielewa na kufaidika nayo bal ni kama maji kalmaa alladhi yantafi bih asbiy wal radhi' wal rajul al qawi wal dha'if qasama aqida hiya ahlus sunnati wal jama'ah ni kama vile maji أهل ndo hai yakumaisha bila aqida hiya ahlus maisha yako ya kiusoni, maisha yako ya ya ya akhira iko hatarini asema ni kama al ni kama vile maji ambayo humfaidisha kila mmoja mdogo faidika nayo mkubwa akafaidika nayo mnyang'ufu lazima ahitaji maji mnyonge lazima anahitaje maji na kadhalika faladillah faadillatul kitabi wasunati sa'ighatun jaliyatun tuqni'u wa tuskinu anfus dalili za kitabu na sunna iko wazi na siku zote inatosheleza na kuziburudisha na kuzipatia utulivu nyoyo za watu na inajenga ndani yake iqidad aqida ambayo ni sahiha aljazima ni aqida ambayo iko wazi ni aqida ambayo haina shaka ndani yake ni aqida ambayo low ukipokea itakutosheleza na itakupatia piece of heart and mind Itakupatia utulivu wa roho utulivu wa akili kwa nini kwa sababu wewe utaweza kukabiliana utaweza kupambana na mambo yote ambayo kwamba yatatokea katika maisha yako kwa namna moja au nyingine kwa sababu moyo wako, wako ume, umekuwa umefungamanishwa na muumba wa bingu na ardhi Mola Allah Subhanahu wa ta'ala asema Allah Subhanahu wa ta'ala kwa miongoni mwa mambo ambayo yalionyesha usahali wa kuweza kuelewa dini ya Allah. Anasema ala, ala tara man qaddara ala al-ibtida' ala al-i'adati aqdar. Jeu huoni mtu ambaye au huoni ambaye aweza akaanza jambo fulani basi anaweza kukiregesha hilo jambo kama lilivyokuwa kwa uzuri zaidi. Yaani Allah Subhanahu wa ta'ala ambaye amemuumba mwanadamu from nothing منادم وحل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا منادم حقه وهو الله سبحانه وتعالى اكممبناكم لتا جاله الله اكيمفشه هو من منادم القوه تياري الليكو هاونه قوه اني رهيسي كمرجش بلا شك اني رهيسي الله سما وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه الله سبحانه وتعالى نيه امعمب اولممعو هو الذي يبدأ الخلق يعني هو اللي امعمب فيومبه ثم يعيده وهو اهون عليه نني الله كيرجشا فيومبه هذي لو اكيافشا كيرجشا كما يل بقوا انakuwa نساهل زائد na aya zingine nyingi ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anazileta na kumpatia huyu mwanaadamu some maswali ambayo itamfanya yeye kutumia akili aliyopewa na Allah na kuweza kutambua na kujua njia ya sawa ya kumuelekeza kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi idhnillah tbaraka wa ta'ala kwa sababu ya wakati tutasimamia hapa kwa leo na tukipata fursa nyingine tutuendeleza mambo haya ambayo ni min, khawa, min khasais, miongoni mwa mambo ya kipekee ya aqidatu ahli sunnati wal jamaa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwao na shukrani zangu za dhati kwa ndugu zetu wote ambao wamefanikisha kipindi cha leo bila kuwasahau nyie wapenzi watazamaji na wasikizaji wajazaakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi